Wa kala rabbukum u du'uni estajib lakum. Pa dushim, lavdhia e plotit akun Allahu të zëho gjen. Vetëm atë e adhurojmë, vetëm atë i ja dedikojmë të gjitha adhurimet tona, lavdhërimet, mirë njohjen, vetëm të ka i e kërkojmë u dhe zimin sepse jemi të bindur se vetëm ajo zonë në rrugën e drejtë dhe vetëm në dorën e tij është udhëzimi në rrugën e drejtë. Atë që Allahu Azza wa Xalla e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta devijojë nga ai rrugë. Dhe atë që Allahu Subhanu Teala e ka gjykuar me urtësinë dhe ditorinë e tij. Me drejtsinë e tij, që ai thiet, jashtë kësaj rruge askush nuk mund të udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmojmë se i vetmi adhuruar është Allahu Subhanu Teala, dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi Sallallahu Alei dhe Sallam është i dërguari i ti. tij. Thot Allahu Azza wa Jael, "O ju që keni besuar, jini devotshë ndaj Allahut dhe të mos vdisni ndryshe por vetë se duke qenë musliman, të dorzuar ndaj Allahut subhanu teala, të dorzuar si adhurojës të vërtetë dhe të sinqertë ndaj Allahut subhanu teala." Dhe thot Allahu Azza wa Jael, "O ju që keni besuar, keni frik Allahun Azza wa Jael. Keni frik Allahun dhe jini devotshë ndaj tij dhe thoni gjithmonë fjalë të drejta, sepse kështu Allahu subhanu teala Do t'i rregulloj çështjet tuaja, do t'i rregulloj punën tuaja dhe padyshim ai që i bindet Allahut dhe profetit të tij ka fituar me fitore të madhe. Jemi duke folur në këtë zinjirë misionesh për një portë të madhe dhe të mrekullueshme që Allahu Azza wa Xel u ka hapur rrobëve të ti. Ës porta e duas, e lutjes. Ne kemi përmendur se janë të shumta lutjet, të cilat myslimani dhe myslimania mund ta drejtojë Allahut Azza wa Xel jat ditës dhe natës. Nëse do të dinte shfrytzojnë vaktet çdo gjendje, çdo kohë të ditës dhe natës, muslimani do të jetë në gjendje që të drejtojë Allahu Azzehual kel shumë lutje. Dhe në këtë mënyrë do të rregullohen çështjet e dunjas dhe të ahiretit të tij. Por kjo është një mirësi që Allahu Azzehual kel ja i hap atij që ai dëshiron. Atij të cilin ai ka zgjedhur dhe i ka mundësuar që të përkushtohet në adhurimin ndaj Allahut të Përmutuar. Tjet i vëmendshëm dhe të shfrytëzoj çdo kohë, çdo gjendje për t'u ofruar Allahut azzeh xel dhe për të shfrytzuar këtë portë mrekullueshme që ai ka hapur. Ja në ku kemi mbritur në një mundësi të madhe të lutjeve që myslimani ja dedikon Allahut azzeh xel gjatë ditës dhe natës. Ajo është porta e namazit. Dhe kemi folur në dy tre emisionet e kaluara se namazi është i mbushur plot për plot me lutje dhe është një mundësi e mrekullueshme që Allahu azzeh xel ia ofron robërve të, ja të tij që ata t'i luten dhe t'i dedikojnë ati adhurimet e shumëta folëm në radhë e shkuara për doar në hapjes së namazit folëm për istiadhen pra për kërkimin e mbrojtjes dhe të ruetjes në Allahu e Zëvëgjel pas të e folëm për bismillahi bismillahi rrahman e rahim dhe tham që edhe kjo për në ban një lutje dhe është në vëdvete lutje drejtuar Allahu e Zëvëgjel dhe e pra sot jemi në surën El Fatiha ajo e cila ës në më thënë është vepra me rëndësishme e namazit. Sikur se ka thënë dhe profetit sallallahu reju sellem, pra nuk kanë namaz, pra atë që nuk ledzon nënën e Koranit. Pra, surën Fatiha. E pra, surën Fatiha është e, nga veprat më të rëndësishme të namazit, madje thelbi i namazit. Për surën Fatiha, kanë ardhur hadithet të shumë të i që të regojnë rëndësin e saj, dhe i që të regojnë dobin e saj. Por ne do të përqënd e lutjes së drejtpërdrejtë e cila përmendet në këtë sure. Sigurisht që për edukatës së lutjes, sigurisht që kemi përmendur dhe më parë, është të filluarit me lavdërimin Allahut Azzeh Zel. Prandaj dhe robi para se të hyjë në lutjen e cila është ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta aleihim, ghayril maghdubi aleihim walad dallin, Al alnauzon rrugën e drejtë deri në fund, para se të hyjë në këtë lutje, adhuruesi Allahut Azzeh Zel fillimisht e fillon këtë sure, pra e fillon Sura Fatiha do të lavdëruar Allahun Azhaxhel. Pra fillimisht kjo fillon duke thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. E pra vëlezër Sura Fatiha përmban një edukat të mrekullueshme. Përmban një mënyrë të përkryer se si ne duhet të ja drejtojm lutjet Allahut Azhaxhel. Që në fillim të Kur'anit Allahu Subhanu Teala e fillon me këtë sure dhe thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Elhamdu, sikur sa e kemi përmendur, është të lavdëruarit Allahut Azhaxhel. Të lavdëruar të Allahu te Azzeh Zel duke përmendur emrat dhe cilësitë e Tij të mrekullueshme, veprat dhe atributet e Tij të përkryera, e shoqëruar kjo me një ndjenjë dashurie dhe madhërimi për Allahun Azzeh Zel. Pra elhamdu të gjitha llojet e lavdërimeve, të gjitha llojet e shprehjes së dashurisë dhe madhërimit janë vetëm për Allahun Azzeh Zel dhe para askë tjetër. Dhe dihet që hamdi është nga veprat më të lavdëruara dhe më të pëlqyera tek Allahu Azzeh Zel. Sikurse Në transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, që i pari i ummet, i cili do të hyjë në xhenet, do të jetë umeti i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Sepse profeti i këtij umeti e ka emrin Muhamedit dhe e ka emrin Ahmed, e cila vjen nga Hamede, pra ai që e lëvëdron më së shumti Allahun subhanuhu teala. Ashtu sikurse profeti i këtij umeti, i cili ishte njeriu më lëvëdrori si i Allahut subhanuhu teala dhe ishte njeriu me cilësit më të lëvëdëruara dhe më të përkryera si njeriu dhe adhuruesi Zotit, Ashtu dhe ymeti ti i tij janë ymeti i hamadunve, hamadun janë ata që adhurojnë dhe lavdërojnë Allahun subhanu te ala më së shumti. Pra, i pari ymeti që do të hyjë në xhenet do të jetë ymeti i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Dhe të parët nga ymeti i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam që do të hyjnë në xhenet do të jenë ata që quhen elhamadun, pra lavdëruesit, ata që më së shumti i thurin hamde Allahut azza wajal, ata që më së shumti falin namaz dhe lexojnë Fatihan duke qenë të përqendruar të përkushtuar në kuptimet e saj dhe në atë çka ajo presupozon për i punëve. Pra e fillon me elhamdulillahi rabbil alamin, errahmanirrahim, pra e lavdëron Allahu nazzaul jal, maliki yawmid din. Pra e madhuron Zotin subhanahu wa Ta taala duke përmendur që ai është sunduesi i ditës së ditë gjykimit, dhe kjo është pjesa e Allahut azzaul jal në këtë sure. Në një hadith kutsi, i hadith të mërkullshëm, i cili na tregon për vlerën e surës Fatiha, Allahu azze o gjelë thot, unë e kam darë namazin dhe është quatë rësula fatiha salah namaz, sepse ajo është pjesë a merë në cishme namazit dhe kusht i saktësisë e namazit, thot Allahu azze o gjelë e kam darë namazin mes meje dhe robit tim në dy gjusma. Gjusma më takon mua dhe gjusma i takon robit tim, dhe robit tim do t'i jepet ajo që a i kërkon. Kër robit thot, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, pra lafdija e plotit a konë zotit, Allahot zotit të botrave, Thotë Allahu Zheu Gjellë, më thuri lavde, robihim. Kër robi thotë, Ar-Rahmanir Rahim, e kër robi thotë, Ar-Rahmanir Rahim, pra i gjithë mëshish me mëshirë ploti, Allahu Zheu Gjellë thotë, më thuri për lëvdime dhe lavde të shumë të robihim. Pra i shtoj për lëvdime dhe lavde të ndajmeje. Kër robi thotë, Maliki, jo më din, së nduës e ditë të së gjukimit, Allahu Zheu Gjellë thotë, pra më madhëroj, dhe më thuri lavdhët e shumëta dhe më madhëroj duke përmandur që unë jam së nduesi i ditës o gjykimit. Dhe kur robi thot, i ja ke na abudu e i ja ke në stëin, vetëm ty të adhërojmë dhe vetëm të këti ndihim kërkojmë, atëherë Allah azze o gjelë thot, kjo është mesmeje dhe robi tim. Pra, se kur Allah azze o gjelë thot që në varësi të i ja ke na abudu e i ja ke në stëin, pra vetëm ty të adhërojmë dhe vetëm të këti ndihim kërkojmë, në var vekturë dy çështjeve të rëndësishme po ashtu do të jemi mbështetja e Allahut subhanahu wa taala edhe më shumë nga bujarija e tij. Pra sa më shumë ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, sa më shumë ti përkushtohemi atij dhe t'ia lëmë çështjet tona në dorën e tij. Pra të mbështetemi thellësisht me një tawakkul, mbështetje të plotë tek Allahu azza wa xal, Allahu subhanahu wa taala ka për të na mbështetur për të na ndihmuar. Pra duhen dy gjëra. Para se ne të hyjmë tek lutja dhe ta shpjegojmë atë Filimisht duhet shpigojmë dy që është i të rëndësishme të kësaj sureje. E cila, pjesa e parë së kurse përmandëm, ishte pjesa e Allahu të zë ogjel. Edhe një pjesa e cila është mes Allahu të zë ogjel dhe robit. Duhet të kuptojmë se robi duhet të distancohet nga dyjara. Pra kur themi i jakën a abudu o i jakën e stein, ne deklarojmë par Allahu të zë ogjel distancimi nga dyjara. E para distancimi nga kufri dhe shirkë. Distancohem i jakën a abudu, vetën ty të adhurojmë. Distancohemi nga shirku, nga adhurimi i gjithçka e tjetër veç Allahut Azza wa Jell, vetëm atë e pranojmë si Zotin ton, ta adhurorin ton, atij që i përkushtohemi. E adhurojmë, e duam me gjithë shpirtin dhe e madhrojmë. Dhe askën tjetër veç Ti. Ky është domethënë distancimi i parë dhe distancimi i dytë është distancimi nga forca dhe fuqia jon. Ne me robër të dobët jemi të pafuqishëm. Pandihmen Allahu Te Zeuhel nuk kemi asnjë lloj shanse për të fituar dhe për të arritur atë që dëshirojmë. Pra ne fillimisht para se të lutemi Allahu Te Zeuhel, distancohemi nga shirku dhe kufri, distancohemi edhe nga fuqia jon, përse themi, "Iyyaka ja nasta'in vetëm Ty të mbështetemi dhe tek Ti kërkojmë udhëzimin, ndihmën, mbështetjen." Sepse jemi të bindur që nëse nuk na në ndihmon Allahu Subhana Te Ala, ne nuk kemi për ta gjetur rrugën në e drejtë. Nëse nuk na në ndihmon Allahu Te Zeuhel, ne kemi për të rënë viktimë e prirjeve tona të padrejta dhe që janë të karakterizuar nga ignoranca dhe padritësia pra. Kështu, pas këtyre dy distancimeve dhe pasi i kemi lavdëruar Allahun Azza wa Jell dhe kemi dëshmuar që vetëm ai është i adhuruari në zemrat tona, hym domethën në drejtimin e lutjes së drejtpërdrejtë Allahut subhanahu wa taala. Duke thën Ed-din al-sirat al-mustaqim deri në fund. Dhe thot Allahu Azza wa Jell në hadithin ku cilësi për përmendur, thot Allahu subhanahu wa taala Ose idha qala al-abdu ihdina siratal mustaqim deri në fund pra thot Allahu azza wajel kjo i takon robitim dhe robi im ka për të marr atë që kërkon pra nëse ne në vërtet i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala me lutje drejt për drejt pas kësaj hyrjeje që e përmendëm elhamdullillah Allahu subhanahu wa taala ka për të përgjigjur lutjeve tona por për çfarë lutemi në surën Fatiha për çfarë lutemi në surën Fatiha kur themi ihdina siratal mustaqim Kjo është një lutje mrekullueshme. Sigurisht e thon dietarët, është një lutje aq e domosdoshme për njeriu, saqë po ta krahasojmë me nevojat e domosdoshme të njeriu, do ta krahasojmën atë, do të ishte më vlefshme dhe më vyrë dhe më domosdoshme sesa ushqimet e pija, sesa ajri që ne thithim, sepse kjo është ushqim, ushqimi i shpirtit tonë. Ne kemi nevojë që Allahu Azza wa Jalla të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Nëse Allahu Subhanu Teala, sigurisht e themi gjithmonë, Edhe është përmendur dhe në ajete kuranore, atë që Allahu subhanahu teala udhëzon, ai është i udhëzuari, dhe atë që Allahu subhanahu teala lë në humbie, ai është i humbur. Prandaj ne ja dedikojmë këtë lutje Allahu subhanahu teala dhe i themi ihdinas siratal mustaqim. Ni pjyeti që shtrohet, nuk kemi ne të udhëzuar në rrugën e drejtë, a nuk e kemi pranuar Islamin si fen tonë që i përkushtohemi, a nuk e kemi pranuar Allahun në zeu xhelsi të vetmin të adhuruar në zemrat tona. A nuk e kemi pranuar Muhammedin sallallahu rejusillem, si të vetëmim profet që ne endjekim dhe pasojm, dhe si pas porosive dhe udhëzimeve dhe ti ne jetojm, sigurisht që përgjigja është pozitive. Po, atëher pëse ne lutemi në namaz që Allahus përnu talat në auzojnë në rrugën e drejt. Për desa ne imi të uzuar në rrugën e drejt, pëse du të lutemi vazhdimisht? Djetarët e kanë shpiguar të pyetje dhe kanë thënë që robi vazhdimisht, ka nevojë për ndihmën e Allahut Azza wa Jell dhe për udhëzimin e Tij. Po, është e vërtetë që ndodh një pjesë e udhëzimit të përgjithshëm, ndodh që në momentin që ne e pranojmë fen Islame dhe pranojmë gjithçka që ajo na mëson në mënyrë të përgjithshme. Por robi vazhdimisht ka nevojë që Allahu Azza wa Jell në çdo çast të jetës së tij, para çdo çasti të jetës së robit të ketë ndihmën dhe udhëzimin e Allahut Subhanetale. Robi ka nevojë për dy forca ka nevojë për forcën e dijes, pra ka nevojë për një dituri e dhuruar nga Allahu Subhanu Teala, ka nevojë edhe për forcën e dytë që është forca e vënies në zbatim të kësaj dijeje. Pra robi ka nevojë që Zoti Xheleshanu në çdo moment të i kujtojë atij, të mësojë atij atë që i, i bën dobi. Mbasë robi në një moment caktuar e di se kush është gjykimi për një çështje të caktuar dhe si duhet vepruar. Por ai mund harroj ose mund të dobësohet Domethën, njëra nga dy forcat, ose forca e diturisë ti ose forca për ta vënë atë në zbatim. Prandaj robi jo gjithmonë ti e di diçka e vë atë në zbatim. Edhe jo gjithmonë domethën kur e vë diçka në zbatim ose kur vepron, ai vepron atë me dije të plotë dhe me argument. Prandaj ka nevojë që gjithmonë ne ti kërkojmë Allahut subhanahu ta na udhëzojë në, në rrugën e drejtë. Kështu pra, kjo dua fillimisht përmban lutje dreituar Allahut subhanahu që të na udhëzojë rrugën e drejtë, pun të na udhëzojnë çfarë? Të na udhëzoi kur thotë ihdinas siratal mustaqim. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Cila është rruga e drejtë? Rruga e drejtë është ndërtuar bi e ndërtuar mbi dy binar të rëndësishëm, që është dituria e saktë dhe sinqeriteti në veprë. Pra ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na dhurojë vazhdimisht diturinë e saktë, të bazuar në argument nga Allahu subhanahu wa taala dhe profeti i Tij sallallahu alaihi wasallam, të kuptuar saktësisht, ashtu sikurse e kuptuan mbrezat e parë të cilve ku amësoj profeti dhe i edukoj profeti sallallahu rejusel. Dhe pastaj, me sinceritet pra, dhe kemi sinceritetin e mjaftushëm, që këto veprat t'i veprojmë për hirtë të knajsisë allahu të azhe o gjell, dhe për të fituar për jetësin mes të mirave, pra në allahu të azhe o gjell. Pra, ne lusim allahu së përru të ala që të na uzoj në të mirat e dunjazet e akiretet gjithashtu. Pra, ne lusim allahu së përru të ala të na uzoj në gjdo të mirë të dunjazet tonë Pra që na rregulloj dynia ton dhe çdo prekupim që kemi ne të, sepse ajo është vend mbillja ku ne mbillim për të korrur në ahiret, që të na rregulloj fen ton, të na rregulloj domethën besimin ton që ne të fitojmë përjetësin tek Allahu o Zehxel. Gjithashtu ne lutemi duke vijuar pra në këtë lutje i dynastiratal mustaqim, au zan rrugën e drejt, siratal ladhina en'amta aleihim. Pra në rrugën atyre të cilët pra i begatove më të mira. Kush janë ata të cilët Allahu subhanahu teala i begatoi më të mira? Kjo shpigohet Ne ja e titull Kur'anore, suren Nisa, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot se jep disa uzime të vëyra dhe të mërkullueshme, që ne të arrim të bëhemi për atyre që ai i begatoj. Dhe ne në çdo namaz lutemi që të na bëjë Allahu subhanahu wa ta'ala për atyre që i i begatoj me të mira. Dhe ata janë katër kategori njerëzish. Sikur sa thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Nisa, "Pra ata që bindën Allahut dhe profetit të Tij, do të jenë ata të cilët Zoti i i begatoj me të mira." Pra janë profetët, të sinqertët, dëshmorët dhe punë mirët. Të e në kater, kategori njërëzisht për të cilët në lutemi që Allahus punë talat në auzojnë rrugën e tyre. Dhe kjo është argument që të regonë se rruga e drejt ndërtohet mbi diturin e sakt, pra diturin e profetve që kalën profetet, dhe mbi sinceritetin, pra e sidikin të sinqertet, si kurse përmende në këto kategori të atyre që Zoti i begatoj me të mira. Por si arihet që të bëhësh për e tyre për këtyre njerëzve, sa ne lutsim Allahun subhanuhu te ala, që ai t'na bëj për këtyre njerëzve që i begatojnë me të mira. Por cila është rruga për t'u bërë për këtyre njerëzve? Sikurse u përmend në të njëjtin ajet, "O menju'u fillah wa rasuluh", pra iq bindet Allahut dhe dërguarit e tij, duke dëgjuar çdo porositë të tyre, duke u bindur çdo urdhrit të tyre, duke u larguar ndalesave që ata kanë vendosur, dhe duke i ruajtur kufijtë e Allahut subhanuhu te ala, përsaktuar edhe nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem në shenjë, adhurimi për Allah në gjeleshanu dhe bin një enda i ti. Njësjarim më të holësishëm je përna jetet më sipër në surës njësa për Allah së përnë të alë në thotë pra Allah së përnë të alë fillimisht para se të tregoj në mëse kush janë atatë të cilët i begëtojme të mira, në tregon dhe veprat të tyre dhe në uldhëzonë në disa veprat mrekulushme dhe në premtonë katër premtime të pak rasueshme nga mirë sikur njerzit pra të vepronin atë për të cilën urdhëroheshin dhe u tërhiqej vërejtja dhe u jepeshin porosit nga Zoti dhe profeti. Numëroni katër shpërbime të mrekullueshme. Pra, ajo që kërkohet nga ne është që të veprojmë atë që na ka porositur Zoti dhe profeti i Tij. Pra, atë që na ka porositur në Kur'an dhe në traditën e saktë të profetit të Tij. Numëroni katër shpërbime. Pra, kjo do të ishte më mirë për ta. Pra, gjithmonë bindje ndaj Allahut dhe profetit është më e mira për dynjën dhe ahiretin e robit. Dhe asnjët mos mashtrohet dikush dhe të të mendojë se është më mirë që ai domosdën të bëj disa lëshime ose të lëshoj pe në disa drejtime. Jo, absolutisht. Më e mira për dynjën dhe ahiretin tonë, kemi të bindur se është bindja ndaj porosive të Zotit e e dhe profetëve të Tij. Ne do të ishte një përforcim më i fortë në rrugën e drejtë. Prandaj lutemi gjithmonë që Zoti të na udhëzojë dhe të na përforcojë në rrugën e drejtë. Po si ndodh ky përforcim në rrugën e drejtë? Se ne vërtet lutemi me fjalë na udhzon rrugën e drejtë, po vallë, ai bëjmë ne këtë që thotë Allahu dhe profeti për të arritur udhëzimin në rrugën e drejtë dhe për forcimin e të. Ja pra këto janë ato që kërkohet nga Allahu subhanahu teala, bindje ndaj Allahut dhe profetit të tij sallallahu alejhi wasallam, na ofron, pra do të jetë më mirë për ne dhe do të jetë një përforcim më i fort në rrugën e drejtë. E treta pra do të jepnim nga ana jonë një shpërblim të madh. Pra shpërblimi i tretë do të jep Allahu subhanahu teala shpërblim të madh për çdo plotsim të urdhrave në për çdo largim nga ndalesat e tij dhe qëndrimi brenda kufive, ne do të udhëzojmë ata në rrugën e drejtë. Pra do të udhëzojmë në rrugën që çon drejt te knajësia e Allahut Azza wa Jael dhe mirësitë e përjetshme të ahiretit. Pra këto ishin katër shpërbime për ata që zbatojnë urdhrat e Allahut Subhanu Teala, zbatojnë porositë e Allahut Azza wa Jael dhe të Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam. Dhe në këtë mënyrë ata bëhen prej atyre që Allahu Azza wa Jael i beqatoi me të mira sepse Allah në fund të këtyra jetëve tha edhe një herë përsërisim, pra ata që bindën Allahun dhe Profetin do të jenë me ata që Allahu i beqatoi me tëmira. E pra ne lutemi në çdo namaz, në surën Fatiha, elusim Allahun subhanahu wa taala që ai të na uzojë në rrugën atyre që i beqatoi me tëmira. Pra rrugë e cila është ndërtuar edhe një herë përsëris, në bindjen ndaj Allahut dhe Profetit dhe në përmbushjen e të gjitha porositëve që ata u kanë dhëtur hymetit të fundit, hymetit më të zgjedhur ndër njerëz pa kjo ishte lutja e dytë brenda surës Fatiha. Lutja e tretë është një shtyllim pak a shumë i asaj çka thamë më sipër kur themi ghayril mahdubi alehim dhe jo në rrugën atyre ndaj të cilëve i zemëruar. Allahu subhanahu wa taala në këtë sure na përmend dy grupe njerëzish ose tre, më saktë, një grup i cili është i zgjedhur i dhe të cilët janë dalluar me ato cilësi që i përmendëm. Grupi i dytë është grupi dai të cilve Allahu subhanahu wa taala është zemëruar. Karakteristike e këtij grupi është njohja vërtetës e vërtetëse dhe mosvënja e saj në zbatim. Dhe grupi i tretë është të adhuruarit Allahu subhanahu wa taala ose përkushtimi dhe dedikimi i punëve ndaj Allahu subhanahu wa taala, porse të pavazuar në dijet të saktë nga Allahu Azh-Zhah. Pra, ti mundohesh të adhurosh Allahu subhanahu wa taala jo me rrugët që ka përcaktuar Ai jo me mënyrat që i ka sheruar nëpërmjet fjalës së Tij Kur'anit dhe nëpërmjet Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, pra traditës së saktë të profetit të fundit. Porse adhuron me mënyra që ti mendon se janë të përshtatshme për t'u ofruar tek Allahu Azza wa Jalla, atë pra këto mënyra janë të papranueshme. Këto ishin tre grupe që sure. i përmend Allahu spontare në këtë sure. Grupi i të zgjedhurve, të cilët i plocuan të dyja forcat, domethënë brenda tyre forcën e diturisë saktë dhe forcën e zbatimit të kësaj deturie me sinqeritet për Allahun Azza wa Jael. Grupi i dytë ishin ata të cilët e dinin të vërtetën, ky i parafrohet përshkrimit të jehudëve, të cilët e dinin të vërtetën, të cilën e ka dhënë spirtuar Allahu Azza wa Jael, porse ata nuk e vënë në zbatim atë, ashtu sikurse është transmetuar në hadithe nga profeti Sallallahu Alaihi wa Sallam. Dhe grupi i tretë ishte grupi i atyre cilët të cilët e adhuruan Allahun Azza wa Jael pa pasur detyri dhe kjo i parafrohet më shumë te kriterëve të cilët adhurojnë Zotin porse nuk kanë bazë në atë që mbështeten porse thjesht në a mendime dhe argumenta të pa baza. Pra ne lutim Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet kësaj duaje, pra ghairil maghdubi alehim, lutim më specifikisht në mënyrën më të veçantë që Allahu azza wa xalal ta na ruaj nga përgjallsimi me atë lloj njerëzish të cilët e njohin të vërtetën dhe nuk e vënë në zbatim. Pra ne lutim Zotin që të mos na bëj hipokrit, të mos na bëj sufaqsoq. Njerëz secilat e dinë vërtetën por se nuk e vënë zbatim atë dhe nuk e zbatojnë me sinqeritetin atë që u kërkohet. Dhe lutja e tretë, sigurisht se kuptohet, është lutja walad dalin. Pra o Zot, mos ta bëj dhe nga ata të cilët janë të humbur, të cilët e adhurojnë Allahun dhe përkushtojnë aty punë, të cilat nuk janë të bazuar në argument nga Allahu Azza wa Jell. Për dyshim, kjo është një lutje gjithëpërfshirëse dhe shumë e rëndësishme të cilas sikurse u përmend përmban brenda vetes së saj udhëzime të mrekullueshme. Së pari përmban një udhëzim që na tregon se fillimisht para sa të lutemi Allahut Azza wa Xel, duhet ta lavdërojmë Atë. I thurim lavde, ta për luvdojmë duke përmendur emra dhe cilësitë e Tij, sikurse është përmendur këtu në fillim të Fatihas, pra duke thënë Ar-Rahmani Ar-Rahim, to duhem nat mrekullueshëm që janë baza e gjitha emrave të Allahut Azza wa Xel, pra mshira e Allahut Su btaala, pushteti i ti Tij mbi gjithçka mbretërimi i ti tij në dynjën e axhiret, sundimi i ditës së gjykimit, atë ditë kur do shpërblehen krijesat për të gjitha punët e tyre. Pra duhet ta lëvdojmë Allahun Azza wa Jael dhe pastaj të dëshmojmë, të deklarojmë distancimin nga dy gjëra të rëndësishme, sikurse e përmendëm distancimin nga shirku, nga adhurimi gjithçka e tjetër veç adhurimit Allahut Azza wa Jael, dhe distancimi nga forca dhe mundësitë tona, pra duke e pranuar se ne jemi të dobët, jemi të pafuqishëm dhe nevoitar për mëshirin Allahut Azza wa Jael për ndihmën e Tij dhe për përkujdesjen e Tij. Vetëm duke nisur me një nise të tillë me për lëvdime të Allahut Azza wa Jell. Dhe me distancimin nga kjo çështje, të cilat u urdhëruam të distancohemi, atëhen e hymn dhe lutem Allahun Subhanu Teala, pse të na uzojë në rrugën e drejtë. Dhe jemi të bindur se çfarë ruge kërkojmë. Dhe rruga e drejtë që ne synojmë dhe e kërkojmë Allahun Subhanu Teala është rruga që Ai e vendosi si të tillë për të shkuar tek Ai. E vetme rrugë që të çon tek Allahu Subhanu Teala për kënaësisë e ati dhe lumturisë në dylladin e ahiret është rruga e ndërtuar mbi dijen e saktë, mbi shpalljen e vërtetë të Zotit, autentike, të pandryshuar, të pacënuar. Prandaj ne jemi të bindur se çfarë udhëzimi kërkojmë dhe i themi Zotit që është i vërtetë dhe është i plot pushtetshëm, që ai të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në këtë formë dhe në këtë mënyrë sikurse na ka mësuar që ta lusim. Prandaj jemi të bindur dhe të qartë se çfarë kërkojmë dhe çfarë udhëzimi kërkojmë, pra udhëzimin në rrugën e drejtë të ndërtuar mbi diturinë e saktë dhe mbi sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ës rruga e atyre të cilët Zoti i beqatoi dhe i dalloi me beqati të shumta me mirësi të shumta. Me të gjitha mirësitë ai u dha atyre diturinë saktë dhe sinqeritetin për të punuar dhe luturim Zotin. Pra në këtë sure, lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shpëtojë nga pengjasimi me ata njerëz të cilët e njohin vërtetën dhe nuk e zbatojnë atë ose me ata të cilët veproin dhe, dhe punojnë pa pasur argument nga Allahu Azza wa Jael dhe nga Profeti Sallallahu Alejhi wa Sallam. Pra kjo është një lutje e mrekullueshme e cila përsëritet vazhdimisht dhe fakti që ajo përsëritet në çdo namaz, kjo tregon për rëndësinë e madhe të saj. Dhe sigurisht se u dhanë hadithin kutsi që surja Fatiha është një sure e mrekullueshme që është ndarmes robit dhe Allahut Azza wa Jael dhe ajo që i takoi Zotit Subhanu Taala, ishte ajo që përmend dhe ajo që i takon robit është pikërisht ky shpërblyem i madh, të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka premtuar. Sigurisht e ka ardhur në hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, transmetohet se një ditë Xhibrili ishte së bashku me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dëgjojnë një zhurmë dhe i drejtohet dhe i thotë: "A di se çfarë është ky zhurmë?" I thotë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Nuk e di." Xhibrili alayhis salam anjëfton se kjo është një portë nga portat e qiejit që u hap vetëm në atë moment të caktuar dhe nuk është hapur kurrë më parë dhe nuk do hapet kurrë më vonë. Dhe nga ajo do zbresë një melek i cili kurrë nuk ka zbritur në tokë, por së vetëm në atë moment dhe kur s'ka për të zbritur më, dhe ka zbritur me një mision të veçantë. Për ti dhënë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem dy thesare të çmuara, fakraushme që nuk i erdhën askujt para profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Pra dy thesare të mrekullueshme për këtë umat të zgjedhur. Kush janë këto dy thesare? Jan dy ajetet e fundit të surres Bekareh dhe surja Fatiha. Për dy ajetet e fundit të surres Bekareh në më thënë, ajme në rasurit dhe në fund, dhe e, surja fatiha. Dhe i thotë profetit sallallahu e sellem, që gjdo gërmë që ke për të lezuar nga këto dy thesare që të dhuruan, ka për të të dhënë dhe ka për të të plëcuar nga Allahu Azogel. Pra nëse ne të dashur dhezëm dhe motra, plëcuim atë që na u dhezonë surja fatiha dhe gjitha të duzime që u përmandën. Dhe e lusim pastaj Allah nësë përnu ta ala me një lutje ka Dhe me sinqeritet dhe përkushtim, pa dyshim, që Allahu Azzehjell ka për të na ihdhuruar atë që ne i kërkojmë, dhe ai që ne i kërkuam dhe i kërkojmë vazhdimisht në Suren Fatiha, dhe në jetën tonë është që të na udhzojnë në rrugën e drejtë, në, drejt, në rrugën natyrë që i begatojë me të mira dhe jo në rrugën natyrë që zemëruan Allahun Azzehjell dhe jo në rrugën natyrë që humbën rrugën dhe devijuar nga e vërteta. Helous Allahu subhanahu wa ta'ala ta që të na udhzojnë në rrugën e drejtë, të na qartësoj të vërtetën dhe të nabëj që të shikojmë atësit vërtet dhe të nabëj forës të mjaftushme për të avënë zbatim me sinceritet për të knajqër atë dhe për të arritur mjërësit të dy njazet e akiretit. Ka që për për pjesë të partë të këtijë misioni për të vazhdua në pjesën e dytë me një tjetër lutje që zhvillohet gjithë namazit. Qëndroni me ne, Allah i është për bëfën të mira. Wa kala rabbukum u du'uni Elhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله. Falhamdulillah, falenderimin tekullallahu Ta'ala wa 'azza wa jall për mëshirësit e madhe dhe për këtë adhurim të mrekullueshëm me të cilin e ka ngarkuar ty Ummet. Adhurim i cili në mënyrë të vazhdueshme gjatë ditës dhe natës e lidh robën me Allahun Azza wa Jall. Dhe është një portë vazhdimisht e hapur kur robi vazhdimisht kërkon ndihmën Allahut subhanahu wa ta'ala, udhëzimin e tij dhe suksesin për të vazhduar rrugën drejt lumturisë së dynjaza ahiretit. Kjo është porta i namazit, e namazit, duaat e drejtuara dhe dedikuara Allahu subhanahu wa taala gjatht këtij adhurimi. Një lutje tjetër që pas përfundimit të surës Fatiha në leximin e saj është dhe fjala amin, pra edhe kjo është dua drejtuar Allahut azza wa jall. Për sigurisht që edhe për fjalën amin kanë ardhur Argumentat shumë të nga profeti sallallahu alajhi wasallam që tregojmë për dobinë e madhe të kësaj fjale sigurisht se thuhet në hadithin i cili është transkriptuar nga Buhariu dhe Muslimi, Allahu mëshiroft, ku thuhet se pra thot profeti sallallahu alajhi wasallam kur imamit e thotë amin, atëherë dhe ju bëni amin, aminu, sepse ai amin i të cilit përkon me aminin e melekëve ka për t'ju falur atij të gjitha gjunafat që kanë shkuar. Pra thenja amin, pas rezimit fatihas, pas duas, është një mundësi që të falin gjunafet dhe të pranohet e kalas përnotara. Normal që fjala amin, që ardo të thot? Dhe thot Allahum më stegjib, pra ozotu jynë përgjigju lutjeve dhe kërkesave tona, dhe dedikimeve tona. Pra fjala amin, është një lutje me vete, e cila synon që të pranohet nadhurime tona, dhe të pranohet duaja dhe lutjet që ne i dretojmë Allahu tazë zëvë gjelë Gjisa njërës që falin namaz, pra namaz li e, gjatë gjithë namazit nuk lëvizin dhe kjo është një këshilla do mëzdoshme që e japin djetarët si kurse ka thënë shëkër dhe islamin në tejmije, që shumë njërës nuk e lëvizin buzët dhe gjuhën gjatë namazit dhe gjatë gjithë namazit ata thjeshtë bajngojnë në byllur dhe mendojnë se lezojnë dhe thonë lutjet dhe dhikrin që zhvilloh thjesht duke e bëratë me mëndë, përse kjo është e gabuar dhe duhet me pa tjetër, që robit gjatë namazit, pra gjatë gjithë e, namazit duhet në ato pjesë ku a i fletë, duhet që të lëviz gjuhën dhe buzët e ti, dhe të shqiptoj lutjet në mënyrë të qartë, a i sa të dëgjoj vetë, pra namazit që janë paza, edhe namazit tjera sigurisht, përveç se imami që shfaq atë pjesë që është e ligjiruar që të ledzoj haptazi. Për duhet më patjetër që këto të thuhen me ze, kur thuhen me ze dhe të lëvizet, do të thonë këto gjymtyr, pabuzët dhe gjuha gjatht këtyra durimeve. E pra, fjala amin do thot istəjiblenə dhe nëse përkon aminin me aminin e melekëve, alhamdulillah Allah subhanahu wa taala i fal gjunafat që kanë kaluar dhe alhamdulillah kjo është një mundsi e mirë që edhe lutjet tona të pranohen nga Allahu xhher. Sigurisht, tu bëhet fjalë për E, gjunafet e vogla, sepse gjunafet e mëdha kërkojnë patjetër pendim dhe plotësimin e të gjitha kushteve të pendimit, sikurse i kam përmendur dietarët për nxjerrja nga hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ajetut kuranore. Fjala amin është e lejuar që të thuhet brenda namazit dhe jashtë namazit. Brenda namazit është momenti kur ne lutemi pas surës Fatiha duke thënë amin dhe pjesa tjetër që është po brenda namazit është në kohën në momentin kur ne lutemi në duan e kunut shoftë duan e kunutit të vitrit, pra kur falim namazin e vitrit, qoftë dhe në rastin kur ne bëjmë kunut në raste të jashtëzakonshme kur zgjbresim fatkeqësi ose ndodhin luftra dhe vështirësi për muslimanët, pra në çdo namaz kur ne bëjmë kunutin, është e ligjëruar që të thuhet amin. Pra kjo është brenda namazit, po ashtu edhe jashtë namazit, për shembull në rastet kur lutet imam i hidbe për istiska për shiun ose për raste të tjera luti që dreton imam është të legjiruar që ne të themi amin, tëpse kjo fjarë së kur se e thamë, dhe të thotë o zotë të jënë përgjigju lutjeve tona, edhe kjo është një lutje që përseritit shpesh dhe mendoni. Sa rekate falë në robë i gjatë ditës për Allahus përnën të ala? 17 rekate në të cilat në ledzojma të lutje që i përmandëm në surën Fatiha, në 17 janë vetëm farëzë në cilat ledzohet i lutje. Pa aqë ledzohet dhe fjala amin, edhe kjo lutje, Po të shtojmë dhe sunetet, pra 12 rekatet gjëtë ditës. Po të shtojmë dhe 11 rekatet gjëtë natës, pra ta që fali namazë natës. Po të shtojmë dhe namazin pas abdesit, ose namazin e duhas, ose për për shëndetjën e gjamis, ose të istiharat, dhe shumë e shumë namazet dhe tjera. Mendoj një vlerëzën dhe motra, se salutit e shumë ta, dhe rritonë muslimani gjëtë ditës dhe natës e ti. Thjerë dhe këma parasysh vetëm namazin dhe fjallën am e cila sikurse e kemi kuptuar dhe vazhdimisht vazdojmë ta ndijim dhe ta përjetojmë konsiston pikërisht në lidhjen e fortë të robit me Allahun Azza wa Xel. Një lidhje e ndërtuar mbi sinqeritetin, nga ana e robit dhe mëshirën nga Allahu Azza wa Xel. Me detyrin e sakt të dhëruar nga Allahu Subhanu Teala dhe zbatimin e sinqertë të këtyre porosive nga robi dhe adhuruesi i Allahut Azza wa Xel. E pra, falënderimin tonë Allahut Azza wa Xel për këtë fat mrekullueshëm. Për këtë mundësi të pakrahasueshme që u jep robërve të tij, i lavdëruar qoftë Allahu Azza wa Xal, që na udhëzoi në këtë fe, në këtë fe të mrekullueshme, fen islame, dhe lutem Zotin Xaleshanu që të vazhdoi udhëzimin në rrugën e drejtë, të na përforcojë në këtë rrugë, të na hap diturinë të saktë dhe të vullnet për të punuar me këtë dituri me sinqeritet vetëm përfituar kënaqësinë e Tij. Qus Allahu Azza wa Xal faljunafetona, ti mbuloj të, të meta tona dhe së fundmi صلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم وقال ربكم ادعوني استجب لكم